Rugăciunea a68 -a, pentru lepădarea iubirii de sine. Aleluia, Doamne, Isaristoasă, te iubim, te slavim și te rugăm, dăruiește lepădarea iubirii de sine, Maica tuturor relelor, care naște lăcomia pântecelui, iubirea de argint, slava de șartă. Și din ele, ca niște pui, se ivesc în cuge toate patimile, căderea în a iubirii de plăceri. Prefacerea grijii față de trup în poftă, vătămarea stării de rugăciune. Dăruiești necurăția inimii, pentru ca ochii minții noastre să vadă lucrurile curat, nepătimaș, conștiința să devină neprihănită și să se despartă de toate cugetările lumii, ca să poată veni și să se închine la tine. Aleluia, Doamne, seristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiești pădarea iubirii de Sine, ca să răbdăm osenelile de bunăvoie, necazurile fără de voie și ispitele, ca să deosebim virtutea de păcat, să învățăm urcarea treptelor smereniei și pocăinței, să urâm păcatul, să alungăm slava de șartă, ținerea de mintea răului, cugetările pătimașe, tulburarea adusă de iuțime de frică de năluciri de amintiri de vise, ca să devenim iscuțiți și biruitori în războiul cu gândurile. Aleluia Doamne Săristoase, te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne, lepădarea iubirii de Sine, pentru ca simțurile noastre să nu ne miște spre gânduri pătimașe, pentru ca lăcomia de hrană și somn să nu aducă în noi nesimțirea cea pietrită. Moleșea la trândă pentru ca amintirile să nu ne mai turbure rugăciunea, cugetul cu gândul pătimașe, ca să putem urca treptele de săvârșire.